Вона довела його любов до погею. Заради неї він забув про свій обов'язок, вигнав Катерину, оголосив свою доньку незаконно народженою, пішов на розрив із папою, який не визнав його розлучення з Катериною. Генріх навіть оголосив у Англії нову релігію, особисто очоливши церкву. Його вірний радник і міністр Вулсі був зміщений і вигнаний, не пережив цього удару і незабаром помер. І саме в цей час Мері Герцогиня Сафолк повстала на захист Катерини, відкрито висловивши брату все, що думала про Анну Болейн. і навіть прийняла в себе опальну королеву. Тактовніше тримався її чоловік. І хоча він назавжди залишився недругом Анни, Чарльз Брендон – не наважився виступити проти волі Генріха. Анна Болейн стала королевою Англії, проте ненадовго. Через три роки Генріх розчарувався в ній. До того ж Анна не виконала свого головного завдання, не народила Генріху сина. Єдина донька, яку вона подарує королю, не врятує її становище. І Анна за сфабрикованим обвинуваченням у подружній зраді буде страчена і обезголовлена. Генріх стане справжнім тираном. Нестримуваний мудрим вулсі, не рахуючись ні з ким, він правитиме тільки на власний розсуд. Ще чотири рази він одружуватиметься, немилосердно страчуючи або виганяючи своїх обранець. Не захоче король прислухатися і до своїх радників, і наближених. Будуть страчені Бекінгем, Томас Мор та інші. Будуть жорстоко придушені повстання, розграбовані монастирі. Збудеться пророцтво, почавши правити як ягня, Генріх згодом стане лютішим лева. І тільки Чарльз Брендон, герцог Сафолкський, зуміє утриматися на плаву, при королі-тирані Почесті і нагороди так і сипатимуться на нього Він отримає срібний жезл верховного констебля Англії До його титулу герцога Сафолка Додасться титул графа Лінкольна Він стане одним із чільних членів королівської ради і завжди він звертатиметься до короля на ти, іменуватиметься його другом. Щоразу, коли виникатиме делікатна справа, і придворні будуть тремтіти перед тираном-монархом, тільки він зможе взяти це на себе, постати перед Генріхом, і пояснити йому ситуацію. Життя Брендона протікатиме між небезпечною грою при дворі і поїздками додому, де на нього чекатимуть прекрасна дружина, діти, сімейний затишок. Попри те, що вони бачитимуться нечасто, шлюб їх буде, Щасливим, і почуття одне одного уникнуть зигзагів долі і часу, для Мері Чарльз Брендон стане турботливим і люблячим чоловіком. І, хоча, віддалившись від двору, вона поступово зникне зі сторінок історії поступившись місцем своєму блискучому чоловіку, але саме вона, вродлива і норовлива Мері Тюдор, молодша сестра великого і підступного Генріха Восьмого, зуміє домогтися того, що було немислиме для жінки і тим паче для принцеси, шлюбу, кохання повного щастя. Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Тетяна Дюпіна. Звукорежисер Вікторія Куненко Кунь. Київ, 2007 рік.